Aga pole üks anekdoot, maapankur istub raeva platsil, suures telgis Kogu Eesti rahvas on järjekorda kogunenud Ansapankur tormab ligi, vaatab õudnei järts Ei viits järjekorras seista, uus rikkas nagu trügib rügib peljaspal järjekorda sisse, vaatab maapankur Annab kaks krooni, võtab ühe, annab kaks, võtab ühe Hansa pankur vaatab, ütleb maa pankur, et tõst toos ju lollakas. No, See no, on ju Siit äri. Sitte äri küll, aga sellest milline käive! <interpreters>